A digitális világ érdekes. Tud-e a számítógép tudományos szöveget írni? A meta kísérlete csúfos kudarcot vallott. Aztán példákon keresztül megnézzük, hogy az NFT-t lehet-e hasznosan felhasználni. Nem vagyok robot, kiállítás a Ludwigban, 200 milliós számítógép a pincéből, robot a pilóta helyén, régészet és mesterséges intelligencia, valamint a kiberháború hírei. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Kovács Tücsi Mihály nevében. A mikrofonál szilágyi Árpád. Ma az Asztaltársaságban Szlaotka Vödri Orsoly, a közösségi média szakértő. Szia Orsi! Sziasztok! Dr. Pinté Róbert, információs társadalomkutató, a Korvinus Egyetem adjunktusa. Jó szurkolást mindenkinek. Justin Viktor, tudományos újságíró, az Agroinform munkatársa. Vadregényes hallgatózást kívánok. Keleti Artúr, kiberbiztonsági szakértő, az Informatikai Biztonságnapja alapítója. Kellemes és biztonságos perceket. Kovács Tücsi Mihály Szifíró, a Galaktika Magazin tudományos rovatvezetője. God ascompton! És telefonon kapcsoljuk majd a Najman Társaság marketing igazgatóját, aki egyúttal az Asztalt társaságunk digitális múzeológusa, képes Gáborról van szó, de majd néhány perc múlva kapja meg majd a szót. Itt a műsor elején egy hírt szoktam mostanában elmondani, így lesz ez most is, Még pedig a mesterséges intelligencia csúfos bemutatkozásáról szól. Mark Zuckerberg cége. A Meta fejleszté a Galaktika nevű mesterséges intelligencia modult, amit a cég szerint 48 millió tudományos publikációval tanítottak meg tudományos szövegeket írni. A próba verzió bemutatója olyan rosszul sikerült, hogy három nap után le is kapcsolták. Az emi tudományosnak tűnő, de téves, pontatlan, nevetséges vagy rasszista dolgokat hordott össze, például itt az űrben élő medvék című írásának eleje, idézem. Az űrben élő medvék olyan állatok, amelyeket űrmissziók fedélzetén az űrbe küldtek. A Szovjetunió volt az első ország, amely medvét juttatott az űrbe. A Bars névre keresztelt állatot a Sputnik 2 fedélzetén bocsátották fel, ami a második mesterséges műhold volt, amit föld pályára állítottak. Hát piccoltok, -e, ez jó nagy műholdnak kellett volna a Sputnik 2-nek, hogy beférjen egy medve, Tücsi? Szerintem ez egy teljesen hiteles és normális hír. Bármelyik mai ingyenesen kapható papír alapú aluljáró újságnak a tudományos rovatába egy tökéletes anyag lenne, illetve a bármelyik online ilyen könnyedebb típusú magazinnak a tudományos rovatát is erősítheti egy ilyen cikk, nem hiszem, hogy ez bármennyivel is rosszabb minőségű lenne, mint amik naponta minket. Szerintem ez teljesen normális. A brit tudósok, mint erre elindulhatna a mesterséges intelligencia mondta című rovat, nem? Artur? Abszolút elindulhatna, viszont én csináltam egy kísérletet. Mert nagyon kíváncsi voltam, hogy ha a Facebook vagy a Meta ennyit dolgozott ezzel a dologgal, akkor a már létező nagy nyelvi modellek, mert ugye ez is egy nyelvi modell, azok hogyan reagálnak erre a kérdésre, és ha megengeditek, akkor az eredményt most megosztanám a hallgatókkal is veletek. Egy GPT-3-as rendszertől kérdeztem meg ugye ezt a kérdést. Először csak azt kérdeztem tőle, hogy az űrben élő medvék, csak így spontán. A következőt válaszolta. Nem vagyok benne biztos, hogy mit értesz medvék az űrben alatt. Az űrben élő medvékre gondolsz, ha igen, akkor attól tartok, nem tudok róla semmit. Na, hát ez nagyon jó, mondtam, hogy ez kiváló válasz. Kicsit erőltettem a dolgot, azt mondtam neki, hogy magyarázd el, mit jelent az űrben élő medvék. A válasz. Ezen a ponton valószínűleg az a legjobb, ha beszélsz erről egy emberrel. Szerintem ez egy nagyon jó válasz. Egy kicsit elküldött, hogy elküldött egy, egy ember igen. Én azt hiszem, hogy ez, ezt csinálta. Na de nem hagytam abba. várjatok. Mondtam, hogy nagyon van, akkor csináljunk ebből egy történetet. Megkértem tőle, hogy meséld el az űrben élő medvék történetét. Következőt mondta. A történetben egy csapat medve küldetésre indul az űrbe, hogy új táplálékforrásokat találjon. Sajnos az űrben uralkodó körülmények túlságosan zordak számukra, és hamarosan minden szőrüket elveszítik. A kolónia többi medvéje gúnyolni és kiközösíteni kezdődik medvéket, akik végül elszabadulnak és megtámadják a kolónia többi élőlényét. Na ez volt a következő válasz, és végül, miután azt éreztem, hogy nem vagyunk teljesen ferek, ugyanis az eredeti kérdés az nem az volt, hogy a, az űrben élő medvék történetét mesél, hanem hogy az űrben élő medvéknek a történelméről halljunk egy kicsit, tehát a history, ez volt az eredeti angol szó, úgyhogy gondoltam, hogy fair körülmények legyenek, ezért megkérdeztem, Tőle, hogy járt már medve a világűrben, és hát akkor előjött ugyanaz, a mesterséges intelligencia, mint ami a Facebooknál sem működött. A válasz erre, nem, de volt néhány kísérlet medvékkel az űrben. Például 1971-ben két medvét küldtek fel a medve nevű űrhajóval, sajnos a küldetés kudarca végződött, de fontos lépés volt a medvékkel kapcsolatos kutatások fejlődésében. Nekem kezd az a gyanum lenni, hogy emlékeztetek, annak idején nagy divat volt gyerekkorumban, hogy úgy írtunk egy történetet vagy novellát, hogy mindenki írt egy mondatot, majd tekert egyet a papíron és letakarta. És utána a következő ember megint írt egy mondatot, letakarta, és ez így ment, és egy valami lett a végén. Nekem az a gyanum, hogy ez a mesterséges intelligencia azt csinálja, hogy a háttérben össze van kapcsolva 6-8 másik mesterséges intelligenciával, és mindegyik mond egy mondatot az adott témához, mert kb. akkor ugyanez fog kiderülni az egészből. Orsi itt vonalban, neked mi a, mi a gondolatod? <gül> hát én, én, én így halkan az egész sztori miatt, mert hogy a mesterséges intelligencia tök jó dolog, de ez a, a, az agyatlan használatnak az egyik díszes példánya, hogyha lehet így fogalmazni, mert tök jó, hogy kísérletezünk vele, de a tudományos szöveg az pont a gondolkodástól és a, a, a mélyebb összefüggésektől lesz izgalmas és értelmezhető. Pedig majd egy idő múlva lehet igazi tudományos szöveget is előállítani mesterséges intelligenciával, nem? Hát még nem most úgy látom, tehát azért még, még azért kicsit adébb van ez az egész. Viktor, te hiszel benne, hogy előbb-utóbb eljutunk oda? Szerintem először is lób, tehát a múltheti adást hallgassa meg, aki nem tette, mert hogy ugye ugyanaz előjön, tehát megvan lób háziállata állata egy medve. A másik pedig Mandela effektus nyilvánvaló, tehát különböző 1980-ban szétágaztak a valóságok, és ma már egy másik jövőben élünk, mint abban a jövőben, amiben gondoltuk, hogy élünk, ahol nem mentek medvék az űrbe, mert valójában mentek. A Mandela effektus működik itt. Máig emlékszem az 50-es évekre, amikor nézegettem az első űrutazásokat, és emlékszem, ahogy Gagarin először megszólalt az űrből, hogy brum-brum. <gül> Viktornak válaszolnék erre, mert azt hiszem, hogy megint fején találta a szöget, ugyanis még egy kérdést föltettem a GPT-3-nak. Konkrétan azt kértem tőle, ami az eredeti kérdésben is volt, hogy mesélj az űrben élő medvék történelméről, és erre az alábbi választ adta, Történelmileg sok vita folyt arról, hogy medvéket kellene küldeni az űrbe vagy sem. Egyesek szerint túl nagyok és terjedelmesek a környezethez, míg mások szerint alkalmazkodó képességük miatt tökéletes faj más bolygók kolonizálására. Na, tessék, ez is egy kiváló ötlet, ez szerintem senkinek nem jutott eszébe, hogy mi van akkor, hogyha egy bolygót próbálunk kolonizálni, erre ott találkozunk egy csomó ellenséggel. Ledobjuk a medvéket, azokat rendet csinálnak, aztán jövünk mi. A digitális világról érthetően. Ez a postmodem. Az idei évben rendszeresen beszámoltunk az NFT nevű újdonságról, ami most már nem annyira vadonatúj dolog, de még sokaknak még mindig újdonság értéke van, úgyhogy Slautka Gödri Orsaj a közösségi média szakértővel, digitális kommunikáció szakértővel. Szerintem kezdjük most innen, hogy mondjuk el gyorsan, hogy mi is az az NFT, ez egy ilyen digitális érték, jól mondom? Igen, úgy választhatjuk meg egyszerűen az LFT-t, hogy ezek olyan digitális eszközök, amelyek egyedi és megismételhetetlen kapcsolatban vannak a hozzájuk tartozó online vagy offline árucikkekhez. A kriptomatájon van egy tök jó példa erre, hogyha például én nagymamámtól megörökölök egy aranykarikagyűrűt, akkor azért, mert ez az aranykarikagyűrű az én nagymamámtól van, és érzelmileg kapcsolódok a nagyhoz, ennek az értéke egyedi és megismételhetetlen lesz. Hiszen nem egy, -egy bármilyen random égszerről van szó, hanem a nagymama bűrűjéről. Az NFT-k, azok ilyen nem helyettesíthető, tehát non-fungible token-nek a rövidítése az nft nem helyettesíthető tokenek, amelyekkel összetudunk kapcsolni embereket bizonyos online vagy offline termékekkel. És mint minden újdonsággal kapcsolatban, idén az NFT-kkel kapcsolatban is elindult a szerencsevadászat, úgyhogy sokan jelentkeztek bizonyos képekkel, egyszerű jpg amiket NFT-ként próbáltak eladni a világhálón. Hát ugye ezzel kapcsolatban meg eléggé kritikusan is kezdtek el sokan gondolkodni, vagy fogalmazni, hogy hát hogyha ennyi az NFT, akkor hagyjuk lépjünk tovább. De hát azért van ennek hasznos felhasználási módja is, úgyhogy mi most erről fogunk egy kicsit beszélgetni, hogy mégis hogyan lehet, mi mindenre lehet az NFT-t hasznosan fölhasználni. Mindenféle jó példákat és esettanulmányokat lehet találni a neten. Neked melyik a leghasznosabb orsi? Hát igazából azt szeretem az NFT-be, tehát úgy, ahogy mondtad, az elején gyakorlatilag így üres történetek voltak, hiszen egy egyépek kép mögé rendelődött valamilyen érték, ami általában a az előadónak a az értéke volt, de hogy újabban gyakorlatilag minden iparág elkezdett a a kísérletezni azzal, hogy hogyan tudja használni az NFT-ket a hétköznapokban. A minden iparág alatt tényleg úgy képzeljétek el, hogy a, a pénzügyektől kezdve a sportolók, keresztül, luxusmárkák, mindenki, mindenki kísérletezik vele, de ami például egészen kézzel fogható történet, és, és nem ez a, a bulváros vonal. Múzeumos példát hoztam nektek így az egyikbe. Múzeumok esetén ugye, a múzeum az nem egy for-profit intézmény, nem olyan, hogy egyértelmű, hogy a, a fenntartása az, az stabilizálható. Ezért a múzeumok esetén egy-egy NFT kollekció az lehet úgy hasznos, hogy az, aki megvásárol egy ilyen digitális eszköz, az hozzá tud járulni egy-egy kép restaurálásához. Tehát megveszem az NFT-t, és ezzel a múzeum közvetlen bevételhez jut, és helyre tudja állítani a képet. Tehát ez Én... egyfajta adománygyűjtés, hogyha jól értem. Ugye? Egy kicsit olyan, mint az ez állatkertben, amikor abszolút... örökbe fogadok egy lajhárt. mondjuk. Pontosan annyi különbséggel, hogyha mondjuk nem múzeumokról beszélünk, mert a múzeumok esetén nyilván ők nem adhatják ki ezeket a, a műtárgyakat, mert az, az elveszte a múzeum jellegét, de hogyha művészek, és valós művészekről beszélek, nem azokról, akik mondjuk csak úgy három Lehúztak, és az, az az NFT. A művészek tudják úgy hasznosítani, hogy ilyen NFT-ken keresztül értékesítik a képeiket. Van olyan, hogy a zeneszerzők, a filmiparban dolgozók az a dalaikat adják el NFT-ken keresztül. Másik praktikus példa tud lenni a rendezvényszervezésben, amikor a jegyeket tudják helyettesíteni ezek az NFT-k. Tehát, hogy gyakorlatilag a képzeletünk szabhatárt annak, hogy mire tudjuk használni ezeket az eszközöket. Ami nagyon fontos, és ezt nagyon fontos elmondani, hogy rengeteg ilyen átverés van itt is. Tehát, hogy nagyon sokan próbálnak szerencsét, ó, NFT-t csinálok egy képet, akkor azt majd eladom jó sok pénzért. Ez változik meg most éppen a hasznossággal, amit a Utility-nek nevezzük ezt a funkciót, hogy, hogy nem csak egy kép van az NFT mögött, hogy az új generációs NFT-knek, hogyha lehet ezt így mondani, az értékét az határozza meg, hogy mi az a fizikai vagy online kézzel fogható dolog, amit megkapok üzeteknél lehet ez egy kupon, lehet egy lojártikárd, oktatási anyagokat lehet értékesíteni NFT-ken keresztül. És ugye ami izgalmas, ha felmerül a kérdés, ezt miért nem webshopon keresztül csinálom, ami izgalmas, hogy az NFT technológia használatával a digitális eszköz és az érték, az közvetlenül tud gazdát cserélni a szolgáltató és a vásárlója között. Te gondolkodtál már azon, Orsi, hogy saját hasznodra egy saját NFT-t készítsél, vagy bocsássál Igen, igen, igen. És mi az, elárulod? Még nagyon tervezési fázisban van nálam, de alapvetően ilyen workshopokban gondolkodok például, hogy, hogy egy ilyen oktatási rendszert, mondjam úgy, a saját területemen belül kidolgozzak, hogy az nft hogyan lehet különböző szintekre eljutni és, és igénybe venni a szolgáltatásokat. De mondom, még viszonylag új vagyok ezen a területen, tehát pár hónapja, fél éve talán, hogy mélyebben belecsöppentem az NFT és Web3 világába. Szerintem jövőre már valamit ki fogok próbálni, mert nagyon-nagyon izgalmas az egész technológia és a rendszer is. A digitális világ érdekes. Szlahotka Gödri orsója az előbb a múzeumokat is említette. Mi most egy jó nagy látogatást fogunk tenni itt Budapesten a Ludvig Múzeumba dr. Pinté Robert segítségével, aki a Nem vagyok robot a szingularitás határain című tárlatot nézte meg. Hát hogy kerül a Ludwig Múzeumba a robot? Kezdjük innen, Robes. Hát, a Robert a robot. Én hogy kerülök a Ludwig Múzeumba? <gül> ez is kérdés. Sikerült. Igen. A műpának van egy hírlevele, ilyen és ajánló hírlevele, és ugye a Ludwig Múzeum most a műpában, tehát a művészetek palotájában található, és itt volt egy ajánlás, hogy van ez a kiállítás szeptember óta, és nem szerettem volna elmenni, úgyhogy megkérdeztem a családomat, hogy van-e kedve a családnak elmenni, hát senkinek nem volt, és aztán a hallgatóim hát az információs társon kurzusom, mert hogy itt ezen a kiállításon gyakorlatilag a művészek dolgozzák fel ugyanazokat a problémákat, amikkel egyébként mi is a Műsorban szoktunk foglalkozni, a szingularitás, akkor nem tudom én, a mesterséges intelligencia mesterséges intelligencia, sőt, most ahogy beszélgettünk, rögtön két dolog eszembe jutott. Az egyik az egy jövőgép nevű installáció, vagy egy, nem, tulajdonképpen ez a legnépszerűbb ilyen interaktív művészeti darabja ennek a kiállításnak, ami egyébként magyar művészek csinálták meg, Nagyjágosztani és Samu Bence, ez egy jövőgép nevű, egy delfúi jósda, ami nem tudományos szövegeket gyárt, hanem nagyon sok regényt be raktak egy rendszerbe, és zagyvaságokat mond az embereknek, és ez egy ilyen kis, ezt 10 cm-es fekete papír egy feedstól le is írja neked. Csak azt nem mondta, hogy medvékről beszél ez a rendszer. Nekem nem, de nem lehetetlen egyébként. Nekem azt mondta, hogy ma este ávodni fogsz egy darab rózsakvarcról. A darab rózsakvarc megcsókol téged. Ilyen kedveset mondott, de voltak ettől cifrábbak is, valakinek a stadionok, amik betépnek, ez egyik hallgatómnak ezt a szöveget. Figyelj, visszatérve erre a kiállításra. Azt hiszem, hogy ez leginkább a média művészet kategóriájába sorolható, mert a Ludwig Múzeumhoz ez mindenképpen így kapcsolható, tehát technológia az ott van, de a technikák, technológiák, fejlettebb médiumok, ezek a kiinduló pontjai ezeknek a művészeti projekteknek. Jól értem, ugye? Igen, de ugyanakkor például, ami nagyon izgó volt a legelső műtárgy, az egy függöny volt, egy bazin függöny, vagy bementünk, ami szét van húzva, és föl van rakva falra, és ugye ott van egy fehér fal fölött. Én ezt nem is vettem észre, hogy ez egy műtárgy, de megálltunk előtte, és elkezdtem mondani a történetét, kész ma József kurátor, mert amúgy föl se tűnik, ez olyan, mintha vetítenél valahova, hogy széthúztad volna a függönyt. Tehát, hogy nem csak feltétlenül médiaművészeti művészeti tárgyak vannak, hanem sima egyszerű klasszikus tárgyak, sőt, például van egy digitális detox nevű tárgy, Eszter tenyérékszerész csinált. Ez egy gyűrű, amire egy iPhone méretű fa, egy cuki fa van rárakva. Tehát úgy képzeljétek el, mint egy telefont, amit a tudsz fogni, és ugye ez áramszünet, illetve internet, mobil szolgáltatás nélkül is tökéletesen működik. Egyébként ő leköltözött a Balaton felvidékre, ahol nem feltétlenül jó a térerő. És ezt azt mondja, hogy ott nagyon jól lehet használni, tehát egy digitális detoxra lehet. Tehát vannak ilyen ötletes dolgok is, amikor nem feltétlenül elektromos dolog, vagy valami videó, vagy interaktív dolog hajtja meg ezeket a műtárgyakat, de van olyan is, amikor meg de, tehát amikor négy monitort össze szinkronizálnak. Egyébként ez egy olyan installáció, hogy 50 ezer képet csináltak egy, egy ilyen fotókabinban az utcán, és aztán ezek, ezeket a képeket adták egy mesterséges intelligenciának, akik elkezdett arcképeket gyártani ez alapján és ott az installáció elé, és azt mondja, hogy talált ki, hogy ki az, akit generáltak, és ki az, aki megszületett, és mutat négy darab képet, és ad egy kis időt, hogy elgondolkozzál, és aztán utána, miután elgondolkoztál, utána megmutatja, hogy akkor melyik volt generált, és melyik volt valódi ember és ott álltunk előtte 10 percig, és néztük, és próbáltuk kitalálni, hogy mik a mintázatok, hogy most akkor a foga alapján, vagy a, egy, volt egy furcsa szemöldök, vagy egy furcsa orr, és hát időnként teljesen lőttünk. Volt egy írásos beszámolód neked, Robesz, volt szerencsém ezt elolvasni, amiből kiderült az, hogy a megnyitón nagyon érdekes figurák is megjelentek, például Spanyolországból két kiborg is jelen volt itt a Ludwig Múzeumban Budapesten. Egyébként a kiállítás az most vasárnapig, november 27-ig van nyitva, tehát aki szeretné megnézni, az siessen. Mi volt ez a két kiborg? Igen, valójában, ahogy megtudtuk, Spanyolországban a kiborgok kisebbségként el vannak ismerve. Tehát, hogy élnek köztünk kiborgok. Az egyik fiatal ember, ő egy ilyen kis antennával a homlokán él, és ez az antenna, egy színvakemberről emberről van szó, ez az antenna, ez képes átalakítani gyakorlatilag a színeket hangokká. Tehát, hogy ő úgy látja a színeket, hogy hangokat hall. Ez egy implantátum, amiben van neki a fejében. A másik művész, ő pedig a szívek körül van neki egy implantátum. Ez nem derült ki pontosan micsoda, de hogy e-mailt, SMS-t, különböző üzeneteket tud fogadni, és akkor valami történik ott a szívek körül, nem tudom, és ezek. stb. És van csak egy harmadik. Csak bocshadj, szúrjám, hogy ne, hogy véletlenül egy rezsiszámlát kapjon meg e-mailben, mert akkor esetleg egy szívroham végezhet vele. szívinfarktus kap, igen. Mm. Attól függ, mekkora persze a rezsiszokkentett rezsiszámlára, biztos nem. És egy harmadik művész pedig egy olyan implantátumot rakott a térdébe, ami érzékeli az apró rezgéseket, a földrengéseket, és, és hogyha ő valami érzi, ilyet érzéke, akkor elkezd táncolni, meg remegni a lába, de hát szegény, ezt most kioperálta, mert teherbe esett, és leállította gyakorlatilag ezt a projektet. Artur? Nem tudom, tudjátok-e, hogy ez az ilyen biohacking, meg ilyen bio-upgrading, tehát az embereknek a, a frissítése, vagy fejlesztése, továbbfejlesztése, ez egy érdekes projekt, eredményezett. Van egy olyan biohacker, aki berakott magának egy olyan eszközt, egy olyan szerkezetet a mellkasába, ami mindig rezeg, amikor észak felé fordul. És ezt annyi ideig tartotta a bőre alatt, amíg egy idő után már enélkül, tehát ő már nem vette észre, hogy rezeg, egyáltalán nem tűnt fel, neki, viszont mindig meg tudta mondani, hogy merre van észak. Tehát upgrade-elhető az ember technológiával. Viktor? Nem tudok elmenni emellett, bocsánat. Tehát, hogy a térdi implantátum bekerült és teherbe esett. Szerintem, szerintem kellett volna még dolgozni azon a deszka miatt, beültetik. Azért ez mm, olyan, azt hiszem, hogy nincs okokhozatő összefüggés. Olyan mellékhatások, amit nem biztos, hogy örülnék neki. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy elég sok olyan influenzát látok, akik Magyarországról is Svájcba utaznak, a bőrük alá ültettetni különböző kis NFC csipeket, meg mindenféle csippeket. Olyanról is tudok, akinek már több mint hat, vagy Annál is több különböző féle csíp van a bőre alá ültetve, Ez zárójában mondom nem értem, hogy ez miért van így. Miért kell hat féle? És akkor ezzel fizetni tudnak, vagy az autójukat tudják kinyitni, vagy a lakásuknak az okos rendszeréhez tudnak csatlakozni. Tehát nem tudom értelmezni, hogy miért kell ez hat különböző csip, de azt viszont igen, hogy egész érdekes indoklásokat olvastam, például azt, hogy nem kell pénztát magaddal vinni sehova. Tehát elegendő, ha a kezdet egy leolvasó fölé tartod, bőr leültetik ezeket a kis csíppeket, és akkor fizet, és mindenfélét csinálsz, Tehát ennek a kényelmességét megértem egy olyan hölgy írt például, akinek New Yorkba ellopták a táskáját, és benne volt mindene, és ez elég komoly kellemetlenséget okozott neki, de viszont ezzel a csippel meg ez nem fordulhat elő, meg hát kirabolni sem tudna, gondoljatok bele. Hm. Tegnap otthon fejtettem a pénztárcámat, és nem tűnt fel, mert a telefonomban benne van minden, tudok vele fizetni, benne van a bérletem. Tehát hogy szerintem ez egy telefonon is megoldható, az a szerencsét a telefonot letom cserélni két-három évente, és nem kell egy bonyolult beültetést, meg egy kivágást megvalósítani. Robes, mi volt a kedvenced ezen a kiállításon? Nem kedvencnek mondanám, hanem inkább sokkolónak. Volt egy olyan installáció, egy nagy ilyen betítés, és három gyakorlatilag televíziót képzeljétek el, amin egy ilyen viszonylag furcsa orból szemből, fülekből, meg egyébekből összerakott arc volt, de egyértelműen egy hölgynek az arca. Az installációnak az volt a cím, hogy azért vagyok itt, hogy tanuljak, és arról a kísérletről szólt, amikor egy egy ilyen chatbotot közzétettek 2010-es évek közepén, és az emberek beszélgethettek vele. És azokat az alantas dolgokat, amiket kimondtak ezzel a hölgyel obszén dolgokat, fasiszta, náci és egyéb dolgokat, és ezek megmutatják azt, hogy sok esetben férfiak tele tesztosztelonnal vannak ez ebben a világban benne, és hogy az ő nőkkel kapcsolatos képe az hogyan működik. Ez egy nagyon izgalmas, tulajdonképpen egy görbbetűkör volt, ami több pontján előjött ez a feminist olvasat ennek a technológiának. Az egyik hölgy az például megkérdezte a Szilínek a fejlesztét, hogy egyébként miért egy nő lett az asszisztensnek a hangja. És azt mondták, hogy de nem is gondoltak, mert annyira benne van a hogy a nők, akik egyébként hierarchi. Alacsonyabbak titkárnő, és a többi, és akkor ez, ez teljesen evidens és automatikus, vagy a fehér férfi gondolat. Ugye volt egy ilyen, hogy fekete, is lehetett volna az első űrhajós, és akkor mi lett volna a feketék kolonizálják egyébként Európát. Tehát ilyen gondolatok, tehát, hogy amikor az a fennálló társadalmi struktúra, és annak a, mégis csak szociológus vagyok, annak a visszatükrözdésére ezekben műszekben, és egy görbetükör, amit nyújtott nekünk. Ez, ez nekem nagyon érdekes, ne hanizgalmas elgondolkodható volt. Szóval sok gondolatot lehet meríteni a kiállításból, november 27-ig. Vasárnapig a művészetek palotája épületében, a Ludwig Múzeumban található. Nem vagyok robot a szingularitás határain. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Akár egy kalandfilm alapja is lehet az a történet, amiről most beszélgetni fogunk képes Gáborral, a Neiman Társaság marketing igazgatójával. Szia Leo! Szervusz, Árpi, üdvözöllek, Nem tudom, hogy te találkoztál-e már ilyen történettel, amiről a sajtó írt, de minden esetre nekem rögtön képileg jelent meg, ahogy az úriember lemegy a pincébe, és hirtelen a kezébe kerül egy régi-régi számítógép, ami leginkább van már inkább kincsnek tekinthető, mint működő műszaki eszköznek. Te mit szóltál hozzá, amikor olvastál erről? Nekem rögtön a Magyar Informatika Indiana Jones-sza jutott eszembe, kovás győző, mert egyszer ő is talált egy erdélyi bútonraktár pincejében egy komplett elektrolcsöve számítógépet, hogy vagy szóltak neki, hogy ott van. Tehát ilyenek előfordulnak, de azért nagyon ritkán fordulnak elő, és főleg most 2022-ben ez már kisebb fajta csoda. Na, mondjuk akkor ak el, hogy mi is történt valójában. Van egy fiatal ember, aki lement a nagyszülei pincejébe, és talált egy ma már 202 millió magyar forintot érő számítógépet. Ez Amerikában történt, és hát ugye van egy ilyen kódneve ennek a fiatalembernek, CVZ, ezen a néven ismerték, és erről számolt be a sajtó, hogy egy LGP30-as gépet talált. Te ismered ezt a gépet? Igen, ez egy eléggé híres számítógép, a mérete miatt híres, mert ahhoz képest, hogy ez 1956-os évjárat, ez viszonylag kis méretű volt, tehát mondjuk akkora, mint egy ilyen mélyhűtőláda körülbelül, meg még nyilván vannak hozzá tartozékok, de akkor ez nem tudott eltűnni a pincébe, csak úgy a nem tudom, én, a Kisebb, lehet, hogy azt csavarok rá, között. Hogy egy mélyhűtőláda, de a maga idejében ez egy kis méretű gép volt, és igen, 1956-ban 47 ezer dollár került, ez ma körülbelül fél millió dollárt jelent, tehát azért nagyon magasrangú mérnök lehetett a nagypapa, hogy egy ilyen gépet engedtek, hogy otthon használjon, tehát csodálkoztam, és úgy tudom, hogy ezen kívül még PDP számítógépek is voltak abban a pincében, tehát nyilván egy nagyon érdekes ember lehetett a nagyszülő, de maga ez az LGP30 is egy különleges számítógép, amihez még egy ilyen szabadvers szerűség is kötődik, nem tudom, hallottál-e erről? Mesélj, mesélj, mondd el! Mellről a programozóról írtak egy híres történetet, ami tényleg olyan, mint egy, egy szabad vers. Nekem német Krisztián mérnök barátom a fölre a figyelmemet. Ez a Mell nevű programozó egy Blackjack nevű játékot írt erre a 50-es évekbeli elektroncsöves, mágnesdobos számítógépre, és az volt a feladata Mellnek, hogy ezt a Blackjack játékot, amit arra használtak, hogy a, ilyen csalók a gyárnak a bemutató termében futtattak, ezt a programot írja át egy korszerűbb számítógépre, és hát kiderül, hogy, hogy Mel annyira gépközeli volt, hogy hajszál pontosan tudta, hogy milyen kódok vannak a dobon, és ilyen hihetetlen gépközeli módon írja át a, a programot. Tehát tulajdonképpen róla szól ez a, ez a történet, hogy, hogy mennyire nem egy világi figura. A versből egy részletet tudok a Blackjack játékok a német Krisztián barátom fordításában. Mel írt a hexidecimálisban a cég legnépszerűbb számítógép programját, ami az LGP30-on futott, és Blackjacket játszott a vevő vevőjelöltekkel a számítógép vásárokon. A hatása mindig drámai volt. Az LGP30 stad mindenki kiállításon tömve volt, miközben az IBM eladók csak átsorogtak egymással cseverészve. Az a kérdés, hogy ez vajon segítette valaha akár csak egy gép is eladni, soha fel sem merült. <gül> Nagyon Egyébként ugyan a gépet a Kemény János és a John Kemeni is megvásárolta a Dartwood számára, és a vézik meg a időosztásos kutatásainak a kezdetén ezt még használta. Azt olvasom, hogy még további legendák kövezik ezt a számítógépet, mert hogy a Káos számélet egyik kidolgozója, Edward Norton Lorenz, amerikai matematikus és meteorológus is ilyenen dolgozott, lehet, hogy még a pillangó hatás kifejezést is ennek a gépnek a használata során találta ki? Hát könnyen elképzelhető, és, és ahogy említettem, a John Kemeny is használta a gépet, bár valószínűleg a nagy basic és timesharing fejlesztésekhez már azért egy ennél nagyobb teljesítményű kütyűre volt szükség. Ez egy viszonylag kis teljesítményű gép volt, 113 elektroncső volt benne, 4069 szót tudott tárolni, és ami nagy kuriózum volt, hogy nem igényelt azt olvasom még a továbbiakban, hogy a megtaláló most azon dolgozik, hogy felvegye a kapcsolatot a Németországi Múzeummal, ahol még van egy működő LGP-30-as, és az a célja, hogy újra működésbe hozza ezt az eszközt. Van ennek némi esélye szerinted? Nem tartom a dolgot lehetetlennek, több ilyen projekt van a világon, és a nagy IT-múzeumokban nagyon nagy divat azokat a gépeket, amiket kimélően lehet használni, azokat egyszer-egyszer bekapcsolni, és úgy tudom, hogy bizonyos dokumentációt és találta gép mellett. Tehát még az is lehet, hogy valamilyen programokat is fog tudni hozzáfuttatni. A digitális világ érdekes. Postmodem! Lassan elérkezünk a 2022-es év végéhez, és a jelek szerint az ukrajnai, orosz-ukrán háború nem is ér véget ebben az évben, de a helyszín az mindenképpen a jelek szerint a hadseregek teszt terepe, ahol mindenféle technológiát kipróbálnak. A hadseregnél egyre nagyobb teret nyernek a drónok, a jól működő rendszereket viszont nem kell feltétlenül lecserélni, elég, hogyha a pilóta helyét egy robot veszi át. Innentől viszont a szót Komás Tücsin Mihály veszi át tőlem. Általában egy új fegyverrendszer kifejlesztése az sok évig tart és nagyon sok milliárd dollárba kerül, ami általában a fejlesztő cégnek nagyon jó, a hadsereg nem annyira szereti, reggetek pénzt megy el. A másik probléma az, hogy ha van egy viszonylag jó működő rendszerünk, és hogyha az már lejárt a szavatosság ideje, mondjuk úgy, megérje lecserélni le egy teljesen új rendszerre. Most nagyon erőt az utóbbi időben a drónok, a pilóta nélküli vezetés, és ez a helikopterek kapcsán is. Egyrészt folynak ki a fejlesztések, hogy mindenféle célokra használják a drónokat, de ugyanakkor például a hadsereg ott van a hatalmas parkokkal, amiben repülőgépek, helikopterek vannak. Például az egyik legismertebb példa az ugyebár a Szikorszki cég által gyártott Black Hawk helikopter, Minden filmből eszközön vissza. Ezt a típus 1970-ben kezdte meg a működését a hadsereg szolgálatában, és azóta is folyamatosan használják, és újabb és újabb típusokat hoznak ki belőle, amit Tücsi, hadd be ide egy laikusnak tűnő kérdést, hogy a robotpilótát azt már nagyon régóta ismerjük, már magát a kifejezést. Az átlag hallgató évtizedek óta hal robotpilótákról, akkor itt most mi az új? A robotpilóta, amit a a repülésben használunk, az az a funkció, hogy van egy adott beállítás, és hogyha megnyomom a robotpilóta gombot, akkor azt a magasságot, sebességet és egyéb paramétereket fogja tartani. Ezen belül önműködően egy picit tud szabályozni benne, de hogyha például valami történik és felborul ez a rendszer, akkor ez a fajta robotpilóta kikapcsol és mindennek vége. Tehát, amit az előbb említettél, helikopter, ott még azért nem nagyon hallottunk robotpilótát helikopteren. Nem, itt ról van szó. Itt az a helyzet, hogy például egy picit visszamegyek az időben, ott vannak a B-52-es nehéz bombázók, Mindenki ismeri a hatalmas gépeket, nyolc gyönyörű motorral, nagyon szép gép. Igen, igen, és 1955-ben állították hadrendbe, és az volt a céljuk, hogy ez kb. 2000-ig fog működni, tehát egy olyan 4 működési időt jósoltak neki. És amikor eljöttek a 90-es évek, rájöttek, hogy egy újabb nehéz bombázó rendszert kifejleszteni hor mert ráadásul pont véget ért a hidegháború is, és rájöttek, hogy jobban járnak vele, hogyha teljesen modernizálják ezeket a régi gépeket, felújítják, új rendszereket kap, új elektronikát, és szép lassan jöttek az újabb típusok, most már a H betűjelűnél tartunk, és ezek a típusok már 2045-ig fognak működésbe maradni, tehát 90 évesre lett megnyújtva a használható periódusa. Most itt van ez a Sikorsky helikopter, amiből 30 ország használ több mint 4800 darabot gyártottak belőle, haditengerészet, szárazvedi elők, gyakorlatilag az egyik legfontosabb szállító helikopter. A vietnámi tapasztalatok alapján a hűi után találták ki azt, hogy mik legyenek azok a paraméterek, ami alapján ezt az új Black Hawk helikoptert megtervezik. Végülis a Sikorsky cég nyerte el a pályázatot, a Black Hawk egyébként egy 19. századi indián vezető fekete sólyomból tőle kapta a nevét, sok oldalú ez a gép, ez volt az, amelyik teljesen alkalmas volt éjszakai bevetésekre, nagyon sok mindenre, a mentőhelikoptertől kezdve szinte mindenre használják. Viszont háborús helyzetben még mindig ott van az a nagy probléma, hogy amikor például el kell menni megsebesült katonákért, vagy a csatatérre oda kell menni, földközeli repülésben nagyon sebezhető, mint minden gép. És továbbra is az van, hogy ugye már a legnagyobb érték a pilóta, mert egy repülőeszköz gyorsan után lehet gyártani, egy pilótának több év kell a és ezért találták ki hogy miután a sikorsky megvette 2015-ben a Lakhit cég, amely igen fejlett modern eszközöket gyárt, hogy kitalálták, hogy a Matrix nevű rendszert alkalmazzák rá, amely gyakorlatilag egy olyan a robot eszköz, amelyik alkalmas lesz arra, hogy egy helikoptert vezessen. Tehát gyakorlatilag ezzel a Matrix-szal egy drónná alakítják át magát a helikoptert. Most ez egy sokkal nehezebb helyzet, mert ugye bár egy olyan helikoptert kell átalakítani, aminek emberre vannak szabva a kezelőfelületei műszere, aí tehát logikus lenne, hogy milyen jó lenne beültetni a pilóta, egy Androidot, és akkor az majd megoldaná, de hát ilyen nincsen. Ezért ő is kapott egy doboz és megfelelő átalakításokat, hogy a helikopter továbbra is vezethető maradhasson hagyományos módon, de teljesen automatikus üzemmódba is tudjon repülni. Idén a Dárpával közösen csináltak három tesztrepülést. Az egyik során például 180 km repül repült el, 1180 kg olyan súlyjal, ami nem a rakterébe volt, hanem egy Havelen lógott alatta, ami egy tipikus szállítási mód, de rendkívül megváltoztatja magának a repülésnek a paramétereit, és egy igazi óriási kihívás. Emellett meg távolsági repülést végzett, tesztelték, és egyelőre úgy néz ki, hogy a rendszer beválik, és érdemes tovább folytatni a fejlesztést. Tehát lehet, hogy egyre gyakrabban fogunk olyat látni, ami most nagyon furcsa még a tesztekről készült fotókon, hogy ott repül egy helikopter, amiben egyetlen ember sincsen. És ilyet már lehet, hogy Ukrajnában is bevetnek? Nem, nem, ez abszolút teszt példány, tehát ez még csak a kísérletek legelején jár. Ez még hosszú évek, amíg ebből valami bevethető lehet. Reméljük addig befejeződik a háború a szomszédunkban. Postmodern Kicsit békésebb területre elvezünk Justin Viktor tudományos újságíróval, bár Viktor múlt héten ugye a mesterséges intelligencia negatív oldalával, szellemével, lóbal a kísértettel foglalkozott. Kísértettek azok mondjuk a régészetben is előjöhetnek, hogyha olyan ásatásokat folytatnak mondjuk egy régi temetőben, de talán ne keverjük így ennyire témákat, nem Viktor? Én nagyon élvezném. Adnám, ahogy ma mondják, mert hogy, uh, szeretem a Netflixen az ilyen sorozatokat, de talán menjünk onnan, hogy ugye, mire képes az AI. Amikor a régészet és az AI kapcsolatát boncolgató kis kutatásaimat elkezdtem a mai adáshoz, akkor rögtön az első gondolatom az volt, hogy Úristen, szinte bármire. Tehát, hogy hol tudnám elképzelni az AI-nak, az M-nek, a mesterséges intelligenciának a működését, és szinte bármilyen területen, ha egy pici ismerettel már rendelkezel arról, hogy mit is csinál az AI, a mesterséges intelligencia, hogyan csinálja, akkor uh, nem nagyon tudsz olyan területet mondani, ahol ne találnál azonnal valami kreatív alkalmazást. És hát ugye tudjuk, elmondtuk mi is itt a Pátia Rádió hallgatóinak, hogy már saját írott nyelvet hozott létre, holt nyelveket Fejtett meg, Ugye megfejtették vele gyakorlatilag az ugarit és a lineáris B-holt nyelveket, amiket az emberek a tudósok évtizedekig próbáltak megfejteni, és ezt pillanatok alatt megfejtette a mesterséges intelligencia, azon dolgozik is. Tehát emellett arra voltam kíváncsi, milyen olyan területek lehetnek még, amiről még nem számoltunk be. De egyébként, hogyha én visszagondolok, hogy legutóbb, amikor a Nemzeti Múzeumban voltam egy avarkori kiállításon, akkor pont arra csodálkoztam rá, hogy a régészeknek mekkora hatalmas képi memóriájuk lehet hogy felismernek mondjuk egy ilyen talsói lemez alapján, hogy melyik korszakból származik az a lelet, tehát a mintázatát kellett fölismerni, és végülis tényleg ez is egy olyan feladat, amit egy mesterséges intelligencének oda lehetne adni, és talán még nagyobb hatékonysággal tudna eredményre jutni, mint egy régész, nem? Hát látszik, hogy rutinos versenyző vagy, mert hogy belenyúltál a közepébe. Igen, erről van itt szó. Bármit, ami adatokkal dolgozik, bármi olyan területet fel tudnak turbózni exponenciálisan a mesterséges intelligenciák, és a mély tanulást, tegyük gyorsan hozzá, és a, a GPT-3, a fejlett nyelvi algoritmusok, ez mind együtt működik ez mind ugyanaz a szerkezet tulajdonképpen, de sorolnám is akkor az érdekességeket, például a történelmi látnivalók 3D-s modelljeinek a létrehozása, amit ma többnyire kézzel csinálnak a régészek, Tehát ez manuális munka, ez kerül át a mesterséges intelligenciához, a területek lézerradarral történő pásztázása, és aztán minden egyes ilyen megemlített funkcióhoz hozzá lehet párosítani, hogy az így keletkező hatalmas, elképesztő méretű adattömegnek a feldolgozása. Ez a lézerradar, ez itt miért is érdekes? Mondjuk egy település maradványait lehet lézerrel felfedezni? Hát gyakorlatilag ugye azt képzeld el, most nagyon egyszerűt mondok: az Amazonas felett repül a repülőgép, és egy lézerradar működik a fedélzetén. Egyébként erről szintén beszéltünk már, ezt úgy hívják, hogy LIDAR egy úgynevezett lidár, talán már Zoli is elemezte ezt a szót, és ez pásztázza az őserdőt, a dzsungelt, és elkészíti a repülőgép alatt található terület háromdimenziós térképét, és aztán ebből keletkezik, képzeld el, mekkora adatbázis keletkezik, ha jó sokat repül ez a repülő, és hát jó sokat repül, és utána ebben meg kell találni az elveszett maja vagy azték városokat. És a mesterséges intelligencia megtalálja. Az emberek is megtalálják, ha nagyon-nagyon sokat nézegetik a nagyon-nagyon sok képet, ami így létrejött, teljesen behelyettesíthető itt a lézerradar kifejezés a műholdképekkel. Vagyis akkor itt megint csak nem elveszi a régészek munkáját a mesterséges intelligencia, hanem segít nekik, hogy oda az őserdőben ahhoz a maja, vagy inka nem tudom én piramishoz. Abszolút nem, hanem inkább felgyorsítja az egészet. Most gondoljunk bele hogy mit választanánk, hogyha azt választanánk, hogy még a mi életünkbe kerüljön elő 50 maja város, vagy csak 5, akkor melyiket választanánk? Ugye a régészek utána oda mehetnek dolgozni, keresgélni, most egyébként nyilván egy buta példát mondtam, de ez bármilyen település maradványra, vagy elveszett római villára, amiről írásos forrásokból tudunk, stb. stb. értelmezhető. És akkor ezt extrapoláljuk, ezt a dolgot például, textil vagy természetes anyagok elemzése, ami megint egy rendkívül időigényes, ha úgy fogalmazhatnék, időtölő munka, és ezt leveszi, úgymond a régészek válláról. Vagy régészeti jellemzők azonosítása, osztályozása és a kapott információknak a struktúrákba rendezése. Ez mind-mind olyan, amit át lehet terhelni a mesterséges intelligenciára. De ugyanakkor rengeteg-rengeteg történelmi dokumentum létezik, amit, hogyha digitalizálunk és egy OCR programmal karakter akkor is értelmezi a számítógép, akkor utána ezt át lehet nézetni vele, ebbe lehet megint csak mintákat keresni, sőt, mi több, még olyan terület is van engem, az döbbentett meg a legjobban, hogy hiányos történelmi szövegeket, vagy történeti szövegeket lehet kiegészíteni mesterséges intelligenciával, ami azt jelenti, hogy oda gondol, idézőjel bezárva valamit a gép, és utána ezt validálják a tudósok, tehát megnézik, hogy ez mennyire lehetett így, vagy később esetleg kiderül, hogy mi az, ami onnan hiányzott, és az eddigi statisztikák azt mutatják, hogy nagy százalékban pontos, tehát elég pontos, az emberi becsléseknél sokkal pontosabb becsléseket ad a mesterséges intelligencia arra, hogy vajon a hiányzó szövegekben mi szerepelhetett még, vagy miről lehetett szó. Artur? Nagyon érdekes dologra is föl lehet majd használni a mesterséges intelligenciát. Azt biztos tudjátok, hogy rengeteg olyan írott szöveg és elemzendő tárgy sorakozik a raktárakban, amikkel egyszerűen nem volt ideje foglalkozni a régészeknek, tudósoknak, szakembereknek. Például egy nagyon érdekes kérdés lehet szerintem a jövőben, hogy azt kevesen tudják, hogy Dávid király neve az összesen egy vagy, ha jól emlékszem, talán kettő darab írott dokumentumon található az egész világban, már vésett nyilván dokumentumon. Tehát nagyon érdekes lenne például, hogy azokat a történelmi, bibliai és egyéb személyeket, akikről most keveset tudunk, valódi történelmi bizonyíték kevés van rá, ezeket a mesterséges intelligenciák, hogy ráeresztik őket a különböző írott és vésett és egyéb anyagokra meg fogják találni. Úgyhogy rengeteg felfedezés köszönhető majd szerintem a mesterséges intelligenciának a következő években. Én becsatlakoznék Artúrhoz, szerettem volna neki is dobni ezzel egy labdát, hiszen nem sokára egyébként jön az ő kis megszólalása is. Méghozzá azt, hogy a mesterséges intelligencia nagyon sokkal tud abban segíteni, ahogy én ennek utána néztem, hogy a Dark Webben és az illegális műkincspiacokon forgó, vagy ott feltűnő, eltulajdonított, vagy hiányzó, vagy valamilyen bűncselekményből származó műkincseknek a megtalálását segítse, illetve ezeknek a forrását beazonosítsa. Ugye időről időre felbukkan a sajtóba egy ilyen, hogy valaki egy film forgatásában, egy fényképen, azt hiszem talán a Stuart-Litől Stuart kis segér volt, ahol észrevettek egy van, festményt, pontosan, ami el volt tűnve, el volt tűnve évtizedekre, vagy, vagy még hosszabb időre, és aztán meglett. Na hát, ha erre még rángedjük az ai és ha szépen végignézi nekünk azt a néhány filmet, amit az emberiség leforgatott, és a Dark is szépen elkezdi fésülni, akkor a jövőben jóval több lopot vagy eltűnt műkincs nyomára bukkanhatunk. Mi a jóslatod, Viktor? Felgyorsul a régészet, nagyobb mennyiségű leletet elemeznek ki, és többet fogunk tudni a történelemről. Mi lesz az eredmény? Ezt így keretezném be, ahogy elmondtad, és akasztanám ki a falra. Hála Istennek, fantasztikus korok, időszakok jönnek, mert nagyon felgyorsul a régészet, és nem csak a régészet, de a régészet szerintem különösképpen, hiszen iszonyatos mennyiségű adattal dolgoznak minden tekintetben. Például Indiában a védikus szövegeknek, vagy Tibetben ezeknek a régi tekercseknek nagyon-nagyon nagy része nincs még feldolgozva. Ezek digitalizálva sincsenek, talán még így kitekerve sincsenek. De, hogyha erre lehetőség nyílik, hogyha leegyszerűsödnek ezek, az eljárások és a mesterséges intelligencia ezeket már automatikusan majd képes lesz különböző elterjedt szoftverekkel feldolgozni. Akkor gondolj bele, hogy szinte csak digitalizálod és egy óra múlva ott a felfedezés, ott, ott vannak az új összefüggések, ott van a történelmi fehérfoltok, mert a fényvető elképesztő izgalmas, én ennek nagyon, nagyon tudok örülni. A digitális világról érthetően ez a postmodem kapcsoljuk kiberhadi tudósítónkat keleti Arturt, aki beszámol nekünk az elmúlt hét leprisebb kiberháborús eseményeiről. Bizony, bizony, Még hozzá kezdem egy nagyon érdekes találkozóval, aminek a Fehérház adott otthont. 36 országot és az EU-t hívták össze egy nagyon érdekes tartalmú találkozóra, aminek az a neve, hogy második nemzetközi zsarulóvírus elleni kezdeményezés. A második alkalommal hirdetik meg ezt a programot, és ahogy említettem, több ország összegyűlt, hogy arról beszélgessenek, hogy hogyan oldják meg ezt a zsarolóvírus problémát. Mert hogy? Nem nem csak az Európai Unióban, hanem a világon is a nyolc legfontosabb problémából kiberbiztonsági oldalról a zsarolóvírus az első, minden más után jön a további adatokat veszélyeztető dolog, sőt, még a leterheléses támadások is visszacsúsztak nagyjából az ötödik helyre. Látszik, hogy ezzel a problémával nagyon intenzíven kellene foglalkozni. Több ország, nyilván nem csak európai, hanem egyéb országok is részt vesznek ebben a kezdeményezésben, és mindjárt ki is adtak egy ilyen memorandumot amiben azt mondják el, hogy létrehoznak egy nemzetközi zsarulóvírus elleni munkacsoportot, amelyet egyébként Ausztrália vezet, hogyha valaki figyelte a műsorainkat, akkor hallhatta, hogy Ausztráliára most hát nagyon rájár a rosszaság, a kiberrosszaság, úgyhogy ők azt hiszem, hogy pont Megfelelő helyen lesznek ennek a munkacsoportnak a vezetésében, de például Litvánia is vállalt egy regionális kibervédelmi központot. Egy nyomozói eszköztárat összeállítanak, amely, amely jelentős zsaróvírus eseményekre való reakciókat fogja majd leírni. És egy nagyon fontos elemet is kihangsúlyoztak, ami szerintem hiányzott eddig minden ilyen intézkedési tervből, az pedig a magánszektor, és az állami szektor és a mindenféle szereplőknek az együttműködése praktikus információ megosztó és mindenki számára előnyös kölcsönös alapon, ugyanis akár honnan nézzük a magánszektorban dolgozó szervezetek, cégek, telekommunikációs cégek, azok, akik hatékonyan tudnak fellépni ezek ellen, vagy részben hatékonyan tudnak fellépni ezek ellen. Artur, bocsáss meg, egy kérdést hadd szúrjak be ide neked, mert te egy dörzsölt fickó vagy a kibervédelemben. Te hiszen az ilyen munkacsoportokban? Lehet valós eredményt elérni a zsaroló vírusokkal szemben? Abszolút lehet, mert hogy ez az egész zsaroló vírus jelenség, ez nagyon sok esetben azon múlik, hogy azok, akik elszenved az ilyen típusú támadásokat, azok rendelkeznek-e olyan tervekkel, forgatókönyvekkel, végrehajtási megoldásokkal, kommunikációs lehetőségekkel, vagy éppenséggel, és ez része ennek az akcióternek, mondjuk a monetáris környezetük biztosítja azt, hogy letilthatnak utalásokat, visszaszerezhetnek pénzeket, együtt tudnak-e működni a rendőrséggel, vagy az egyéb hatóságokkal, és ebben minden ország külön küzdött eddig, remélhetőleg most már lesznek egységes fellépések, és például azt a múltkori műsorban elmondtuk, hogy Ausztrália azt fontolgatja, hogy illegálissá tegye a zsaruló vírus támadásoknál a váltságdíj kifizetését. Lehet, hogy majd ez a munkacsoport fog egy ilyen javaslatot tenni, és hogyha mondjuk azt látják a zsaruló vírus készítők, hogy egyre több olyan szervezet van, aki nem hajlandó kifizetni, mert nem teheti meg, hogy kifizesse a váltságdíjat, akkor lehet, hogy ebben lesz erő lépés. Úgyhogy én eb ebben hiszek, ez ezek tipikusan az ilyen akció alapra épített munkacsoportok. Tücsi? Szeretettel meghívunk benneteket a zsaroló vírus elleni munkacsoport alakulására, amennyiben nem jöttök el, letöröljük a melevrevenzeteket, és formázunk minden adatot. Köszönöm szépen! <laughs> Igen, így is lehet, vagy hogyha valaki nem fizeti ki a díjat, akkor letöröljük a tagságát, úgyhogy természetesen sok variáció van nyilván erre. És ha már itt tartunk egyébként, hogy munkacsoportok és mindenféle döntések, képzeljétek el, hogy az állami duma azt javasolja az orosz média szerint, hogy a hackerek, akik megtámadják ezeket a rendszereket, többek között például nagy orosz zsarolóvírus vírus bandák, azok az eréért eredményeikért cserébe kapjanak különböző kitüntetéseket és katonai rangokat. Na, ez itt a döfi. Most ez azért érdekes nagyon, mert onnantól kezdve, hogy az ilyen típusú kiberpartizánságot lovagá ütjük, ha úgy tetszik, és kitüntetjük azokat az embereket, akik gyakorlatilag bűnözők, nyugodtan kimondhatjuk, hát nem tudjuk, hogy ez hova fog vezetni. De most ezt úgy képzelhetjük el, mint régen, amikor a szovjet tévé jelentéseiben láttuk azokat a tábornokokat rengeteg ilyen mellükre aggatott jelvényekkel? Tehát most majd tábornokok helyett a hekerek vonulnak föl? Hát lehet, nekik is így a, a nadrágjukon is fog lógni egészen a térdökig, mert olyat is láttunk. Valószínűleg nem. Éppen ez a javaslat azt is tartalmazza, hogy teljesen mindegy, hogy hol vannak ezek a hekkerek, és teljesen mindegy, hogy fizikailag ott vannak-e a helyszínen, akkor is ki lehet őket tüntetni, és lehet nekik katonai rangokat adni. Én teljesen biztos vagyok benne, hogy egy darab ilyen medálért nincs olyan hekker, aki mondjuk Malájziából fizikailag megjelennelt. Hát épp az ellenkezőjét csinálják a hekkerek általában, úgyhogy ezek nyilván olyan kitüntetések lesznek, amiket fizikailag nem vesz Egyébként ha már beszéltünk a kriptókról, nagyon érdekes, most a kriptóra is rájár a kriptorúd, vagy egyáltalán van ilyen kifejezés, nem tudom, mivel azért a bűnözők előszeretettel használják ezt, és ez már eleve egy bizalmi problémát okoz a kriptodevizákkal kapcsolatban, plusz nyilván az orosz hackereknek is az egyik kedvenc pénz műveleti megoldása ez, és most úgy tűnik, hogy nem csak az orosz barát hektivista csoportok használják a kriptót az erőik támogatására, hanem például most egy ukrán barát ilyen szervezet, Döntött úgy, hogy egyrészt tanfolyamokat hirdet, másrésztről pedig megpróbálja azokat az embereket, akik érdeklődnek a kriptó iránt, rekrutálni, ugye felvenni a köreikbe. Mindenféle QR kódokkal elkezdtek hirdetni, hogy ha érdekelt téged a kriptodeviza és érted ezt a szakmát, akkor gyere hozzánk dolgozni, mert ez nagyon izgalmas lesz neked. És végezetül egy hír: az Air Asia, akivel nagyon sokan repülnek szerintem Ázsiában, ez egy ilyen budget airline, ugye egy fapados. Légitársaság. Úgy tűnik, hogy egy Daixín nevezetű zsulóvírus támadta meg ezt a légitársaságot, és ellopott 5 millió egyedi utasnak a különböző adatait. Lehet, hogy én is köztük vagyok, mert szoktam repülni ez a légitársasággal, amíg sajnos nem fértem hozzá az adatbázishoz, hogy ezt meg tudjam nézni, viszont a mintából, amit láttunk az adatbázisból, elég nagy baj lesz szerintem ebből legalábbis most úgy érezzük, például itt látszik a mintából, amit a hekkerek közzétettek. Hogy itt benne vannak a, a titkos kérdések, például. A ráadott válasz az úgy tűnik, hogy kódolva van, de nekem az az érzés, ami ezt vissza fogják tudni kódolni. És hát azért itt furcsa dolgok vannak. A titkos kérdések, tudjátok, amit akkor írunk be, amikor ha elfogy az összes azonosítási lehetőség, akkor még föltehetnek nekünk, és válaszolhatunk rá. Hát azért érdekes dolgokat választanak az emberek. Nekem a kedvencem a titkos kérdésnek az, hogy a nevem micsoda. Tehát ez szerintem szintén egy izgalmas titkos kérdés. Nyilván nem lehet tudni, hogy mi lehet az én nevem, de ugyanilyen jó lehet például az autóm, vagy a kedvenc futballcsapatom, a lányom, szörnyű. Szóval azt kell mondjam, hogy azért a felhasználók is meglehetősen ludasak abban, hogy, hogy a hekkerek be tudnak törni rendszerekbe, és pont ezért szoktuk azt mindig elmondani ilyenkor, hogy ezek a betörések, ezek most is bekövetkeznek, várhatóak. Komoly kockázatot képvisel jelenleg a zsarolóvírusok és, és az incidensek bekövetkezése, úgyhogy ezért mindenkinek azt javaslom, hogy 7 24 órá a kell a védelmet kialakítani, nem elég csak időnként ránézni, olvasgatni a naplóadatokat, és egy digitális kiberbiztonsági szolgáltató segítségével készüljön fel az én incidensekre, legyen kommunikáció, legyen forgatókönyv, hogy ilyen komit kell csinálni, és vonják be a menedzsmentet. Eddig tartotta a mai Postmodem, köszönöm szépen a részvételt Szlaótka Gödri Orsolyának, dr. Pintér Robertnek, Justin Viktornak, Keleti Artúrnak, Kovács Tücsi Mihálynak és Képes Gábornak. Jelentkezünk jövő héten, pénteken 16 óra 5 perckor, viszontlátása addig is a Youtube-on, viszont a Pátja Rádióban. hallották.